Mühtərəm müsəlman qardaş və və vəzularım Allahın salamı ilə salamlayıram və həmişəki kimi nəsiyyət edirəm ki, Allahdan qorxasınız və təqvalı olasınız Kesən dəz zəkat fəslini bitirdik Bu fəslində müəllif Oruz Baharəsində danışır. Üzdür müəllifin danışdığı tam hər şeyə əhatə etmir. Lakin bu da üzürlü hesab olunur. Çünki müəllif bu kitabı səfərdə olarkən yazıb. Və səfərdə yanında heç bir ədəbiyyat olmadığı halda bu cür kitabın yazmağı özü də böyük bir işdir. <gülüyor> <gülüyor> Əvvəlcə müəllif Oruc barəsində onun man manası barəsində danışır. Oruc nə deməkdir? Orucun tərifi var. Lohati baxımdan saxlamaq deməkdir. Saxlamaq, tutub saxlamaq şəriətdə isə olan mənası dan yeri söküləndən fəcr namazı başlanandan ta gün batana qədər Allah və Peyğəmbərinin qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək əsasən bura daxildir yemək, içmək və cinsi alaqı bu üç şey orucu batilədir və s. günahlar sövüş-sövmək acılamaq, zülm etmək və s. Bu gün bu günahlara görə də oruc batil olmasa da lakin savabı azalır. Oruc sayrı əməllərdən nə ilə fərqlənir? Namazdır, həzdir, zəkatdır. Bu əməllər göz qabağındadır. zahirdedir Hər bir müsəlman öz qardaşının bu əməlləri etdiyini görür və bilir ki, müsəlmandır. Amma oruc Allah ilə bəndə arasında olan bir əməldir. Orucu heç birimiz görə bilmərik. Ola bilsin ki, sənin yanında yeməsin, içməsin, qırağa çəkilib, yesin, içsin. Sənə özün oruc tutan kimi göstərsin. Buna görə də Allah s.a. deyir ki, oruc tutanın səwabını şahsan mən özün verəcəm. Və horus tutmaq barəsində bir çox xalislər gəlib çün Allah xatırına onun rəzasını qazanmaq üçün səbaba nail olmaq üçün horus tutarsa, Allah onun keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayar. Ramazan bu yaxınlarda itib xoşbəxt o şəxsdir ki Ramazan gəlib kesti və o şəxsin günahları bağışlandı və bədbəxt o şəxsdir ki Ramazan gəlib kesti onun günahları bağışlanmadı Əgər Ramazan ayında o günah işləri tərk etməyib, günah etmək günah etməkdə davam edirsə şeytanların əl-qolu bağlı olan bir ayda günah işlər görübsə başqa aylar şeytan onu necə aldatacaq hansı vəsvəsələri verəcək Allah bilir Ramazan bir fürsətdir sigarət çəkənlər üçün araq içənlər üçün zina edənlər üçün vəli onlar da müsəlmandır o üçün günahkar müsəlmanlardır və onlar bu fürsətdən istifadə etməli idilər etməyə bilərsə, gözləsinlər Gələn Ramazanı Əgər o Ramazana qədər sağ qalsalar Allah bilir Sabaha hansı bir müsəl qalacaq Və Yemək içməyi Yalnız Allah xatirinə tərk etmək lazımdır Bu zaman oruç hesab olunur İbadət sahibər Amma bəziləri araqlamaq üçün ki, qura saxlamaq üçün və s. Hamı tutur, mən də tutum bu məqsədlə. Bunların heç birinin faydası olmayacaq. Onlar salaba nail olmayacaq. Əksinə, özlərinə zülm edəcək ac qalmaqla, susuz qalmaqla və dünyasını da puç edəcək, ahirətini də. Baxın, nəsranilər, gecə-gündüz kilisədə ibadət edir. Kimə? Tək Allaha ya ona şərik qoşaraq ibadət edir. Üçlüyə ibadət edir. O deməli, dünyasını da putş edir, ahirətini də. Heç olmasa, dırnaq arası. Dünyada kef et. Heç olmasa, dünyada kef O da dırnaq arası. Ocaq keçdir. Və orucun insana çox böyük faydası var. Və vaxt dedim günahlar bağışlanır, hımanı artır, həqiqət düzəlir və s. Ən böyük faydası da odur ki, təkrar artır. Qorus tutmaqla insan təkvalı olur. Nəyə görə Allah Subhanahu taala deyir ki, Kutibə aləykumusuyamu Kəmə kutibə aləlləvinə min qablikum Ləəlləkum təttəkum Sizdən əvvəlkilərə oruc Lazib, fərs buyurulduğu kimi Sizə də fərs buyurulub Bəlkə Allahdan qorxasınız Bəlkə Allahdan qorxasınız Deməli oruc tutmaqla Təqva artır Gəlib sual verirlər qardaşlar ki Niyə edək təqvamız artsın Yedən oruc tutun Başqa əməllər də var. Quran oxuyun, ibadətinizi artırın. Bu yoldan təqvanızı artırın. Sual verirəm. Oruc hicrətin neçənci ilində fərz olur? Kim cavab verə bilər? Əhsən. İkinci ilində hicrətin, ikinci ilində Oruz məsəl məmərə fərz buyurulur. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm neçə dəfə oruz tutub? Ərəzəyi bilmirsiz? 2 ildə fərz buyurulubsa, 2 il daxil olmaqla 10-cu ildə vəfat edibsə, deməli 9 dəfə oruz tutub. 9 dəfə peyğəmbər sallallahu əleyhi tutub. Amma baxın görün, siz neçə dəfə oruz tutursunuz. Rasulullah s.ə.v də çox oruz tuta bilərsiniz. 20 dəfə, 25 dəfə. Allah nə qədər ömür kismət etsə. Peygamlar s.ə.v bir dəfə hədz edib. Baxın, görün, nə qədər hədz edə bilərsiniz? 5 dəfə, 10 dəfə. Düzdür, söhbət o hədzilərdən getmir ki, dokument sənəd almaq üçün hədz edir və ya Başqa məqsədlə həcc edir Onlar nə qədər həcc etsə də Həcclərini Allah qəbul edir Amma onlar yaxşı bilir ki Həccləri qəbul olunur yoxsa yox Nə məqsədlə həcc etdikləri Allaha malumdur İslamın əvvəlində Müsləmanlar üçün Oruç tutmaq çətin idi deyə Allah s.a. Onlara ehtiyar vermişdi Tutmağa İqtidarı çatan oruz tutur Tuta bilməyəndə Hər günə bir kasıb yedizdirirdi Sonradan bu hökum Məsxolundu Məsxolundu və əmr olundu ki Hamı oruz tutsun Yalnız Səfər Səfərdə olan və xəstə olan O günləri oruz tutmur Sonraki günlər qəzasını tutur Yaşlı Kişi və ya qadın Qoca kişi və ya qadın ümumiyyətlə oru sütmağa bazarmayan şəxs kəsibiyyət izdirə bilər və yalnız və yalnız ixtilaf hamilə qadın və uşağına süt verən qadındadır əgər o qadın oru sütə bilmirsə nə etməlidir İbn-i Abbas radiyallahu anhına onun fikrini dəstək eləyənlər deyir ki qəzanı tutmur Qəza tutmur. Yalnız və yalnız kəsib yedizdirir. Hər günə. Hər günün yerinə bir kəsib yedizdirir. Otuz kəsib. Bu nəbbəs rəyalarının rəyidir. Lakin icma deyir ki, qəzanı tutmalıdır. İcmanın fikri daha düzgündür. Qadın qəzanı tutmalıdır. Lakin ola bilər ki, Ola bilər ki, vəziyyət belə olsun. Bir il hamiləliyə görə oruz tutmasın. Ondan sonra iki il süd versin, buna görə də oruz tutmasın. İki 3 üç il keçdi, üç il oruz tuta bilmir. Sonra yenə hamiləliyə görə oruz tutmasın və yenə iki il süd versin, altı il. Beləliklə qadına ağır olur orucları tutmaq. Eçə illərin orucunu tutmaq çətin olur deyə bu halda İbn-Əbbas rədəliyyənin rəyinə əməl etmək olar. Bu halda yalnız yedizdirməklə kifayətləmək olar. Amma elə qadınlar da olur ki, həri ilə məsləhətləşib, uşağı süddən kəsir. Uşağı süddən kəsdikdə də, bu caizdir. Allah izazə verir buna. Uşağı süddən kəsdikdə, artıq imkan yaranır orucu tutsun. Bir ilin orucunu. Bu vaxt o orucun qəzasını tutmalıdır. Sonra, İbni Qayim bunu üç mərhələyə bölüb ki, birinci mərhələ ixtiyar idi bayaq dediyim, seçirdi istəsə oruç tutardı, istəsə kəsibiyyə dizdərəni ikinci mər mərhələ tamamilə haram buyurdu o hükmün nəsq etdi və üçüncü mərhələ <gülüyor> kimlərə icazə verilib kimlərə icazə verilmir odan mərhələdir Bunları izah elədim Orucdan başqa Yəni oruz tutmaqdan başqa Peygamber s.a.v Ramazan ayında digər İbadətləri də çoxaldardı Çoxlu Quran oxuyardı Daimə sizə nəsiyyət edirik ki Ramazan ayında Heç olmasa bir dəfə Quranı başdan axıra qədər oxuyub Qutarasınız Heç olmasa bir dəfə Ərəb dilində oxuya bilməyənlər Heç olmasa öz dilində onun tərcüməsini, təxmini mənasını oxuyub qutarsın, ibadətləri çox atsın. Vacib deyil ki, hər gün tərəvih namazına gələsən. Lakin tərəvih namazına gəlməklə artıq sən o çox ibadəti edirsən. Cəmaatla bircə o ibadəti edirsən. Təklikdə isə şeytan səni qoymur onu etməyə. Həmçinin sədəqə vermək, Allah'ı zikr etmək və səyərə ibadətlər etmək müstəhəbdir. Fiyadamlar sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında o bir neçə gün ardızı oruç tutardı. 3 gün, üç gün, ardızı yemədən, içmədən oruç tutardı. Və sahabələr də Bu cür oruç tutmaq istəyədikdə Peyğəmbər s.ə.v onlara qadağan etdi. Dedi ki, siz mənim kimi deyilsiniz. Allah məni yedirir, içirdir. Yedirir, içirdir ki, mənada ola bilər. Həqiqi mənada ola bilər. Həqiqətən keyfiyyəti bizə məlum olmayan şəkildə yedirir, içirir. Həmçinin mənayla da, hiss ilə ola bilər ki, Allah s.ə.v ona qüvvət verir. Hər iki məna ola bilər, amma Allah bilir necə Allah onu yedir-içirir. 3 gün ardıcı ol, yemədən, içmədən oruz tutardı. Lakin sahabələrə bunu qadağan etdi. Qadağan etdi və dedi ki, orucu uzatmaq istəyirsinizsə, bir fəcirdən öbürü fəcrə qədər saxlaya bilərsiniz. Lakin, yəni iftar vaxtı yemirsən, içmirsən, fəcrə yaxın yiyirsən, içirsən ve beləliklə de biraz artık oruç saxlayırsan yalnız bunu icaza verdi ondan artık icazı vermedi Peygamber sallallahu aleyhi ki sahabelerden biri orucunu açmadan yatıp İslam'ın evvelinde de evvel evvel hələ oruç fərz buyurulduqda yatsan idin artıq sonra yemək içmək, cinsi haram edilirdi. Həmə səhabə yatır və oyananda zəvçəsi deyir ki, "Bəs artıq sən yatdın. İndi sən nə yeya bilərsən, nə də içə bilərsən." Peyğəmbər sallalləmin yanına gəlir. Deyir, "Özümü hiss pis selirəm." Başı gözəllənir. Ayaq suda dayana bilmir Və Allah s.ə.və aya nazil edir Qulu və şrabu həttə yətəbəyənə ləkumul xaytul min əbiyyəd minəl xaytul əsvad Aqsaq, qara saqdan ayrılana qədər yeyin, için Yəni, səhərə qədər, yatsan və yatmasan da Allah rüxsət verir Rüxsət verir ki, səhərə qədər yeyib içə bilərsiniz Ondan sonra biraz az asanlaşır Sahabilər üçün asanlaşır Lakin əvvəl-əvvəl Sahabilər üçün çox sətin idi Təsəvvbinizə gətirin Axşama qədər Açsus oruc, Oruclu işləyir Axşam gəlir Yatmır Yatsa Ondan sonra artıq yemək içmək qadağın olur Əvvəlində idi İslam Sonra Allah s.ə.v. bu hükmü Nəsx etdi Və bayaq dediyim, ardıcıl oruz tutmaq yalnız və yalnız Peyğəmbər s.ə.və xas olan əməldir. Kimisə desə ki, ardıcıl oruz tutacam, hər gün oruz tutacam, sünniyə zid hərəkət etmişəyə şey olur. Resulullah s.ə.və eşidir ki, bir nəfər deyir ki, hər gün oruz tutacam, öbrisi deyir, hər gün gecələr namaz qalacaq, yatmayacaq və biri də deyir ki, ömrü boyu evlənməyəcəm. Peyğəmbər sallallahu səlləm üçünü də çağırır, deyir ki, mən sizdən də əfzəl insanam, Allah üçün, daha sevimli insanam. Allah məni seçib. Mən həm yatıram, həm də durub namaz buluram. Bütün gecəni özməz üməzmürəm. Bolus tuturam və tutmuram birinci-dördüncü günə tuturdu Peyğəmbər s.ə.v 13-14-15-i Hər gün oruç tuturdu və bir də evlənirəm axırda, hədisin axırında deyir ki O mən rağibən sünnəti ələysəminni kim mənim sünnətimdən dönərsə yolumdan dönərsə məndən deyil mən İslam ümmətindən deyil və başqa bir hədisdə də deyir ki Və amar tu bir şeyin faətü minhu mustata'tum və ma nəhaytukum anhu factanibuh. Və isə əmr edirəmsə bacardığınız qədər onu yerinə yetirin. Nədən sizi çəkindirərsə ondan çəkinin. Fikr verin Peyğəmbər sallallahu əleyhi məsələsində dedi ki, bacardığınız qədər. Çünki əmri yerinə yetirmək Tam şəkildə mümkün deyil, çox çətindir. Namazı qulmaq həmişə ayaq üstə çox çətindir. Bacardığın qədər, ayaq üstə bacarmırsan, oturan yerdə qıla bilərsən. Həmişə dəstəmazlı namaz qulmaq çətindir. Həmişə qüsüllü olmaq çətindir. Hərdən soyuq olur, hərdən xəstələnirsən. Bacardığın qədər onu edirsən. Amma qadadan etdiyi şeydən çəkinməkdə bacardığın qədər söhbəti yoxdur. Orada yalnız zərurət söhbəti var. Zərurət varsa, donuzət də yəyə bilərsən. Ancaq bazardığın qədər söhbəti yoxdur. Bazarmalısan və çəkinməlisən. Sonra müəllif Ramazan ayının necə təyin olunması başlanğıcının və bitməsinin necə təyin olunması barəsində danışır. Hər ikisi tezə ayın görsənməsi ilə təyin olunur tezə ay görünübsə Ramazan orucuna başlayırsan sonra şəvval ay göründükdə Ramazanı bitirir, orucu bitirirsən Peygamber s.ə.v deyir ki sunmu liruiyyətihi və aftaru liruiyyətihi ayı gördükdə orucu tutun həmçinin ay gördükdə orucu bitirin Sonunda da deyirik, aleykum, Əgər aydın olmasa sonunda ay görünür, görünmür. O zaman 30-cu günü tamamlayırsınız. Hərdən bir bu arada ihtilaf düşür. Bəzilər deyir ki, falan yerdə ay görsənib, falan yerdə görsənməyib. Ləkin buna aid bir dəlil hədis var. Resulullah s.ə.v. deyir ki, cəmaatla tutun, cəmaatla da bitirin. Cəmaatla orucu tutun, harada yaşayırsan, oradan cəmatı ilə tutursan, oradan cəmatı ilə də orucu bitirirsən. Tutaq ki, başqa bir şəhərdə orucu başlamışsan, gəlmirsən bura. Bu şəhərdə orucu bir, bir gün gec başlayıblar. Çünki ayı bir gün gec görüblər. O şəhərdə tutduğun orucla gəlib burada tutduğun orucu tamamladıqda artıq 31 olur. 31 gün də qəmər təqvimi ay yoxdur. ya 29, yə 30. Lakin Peygamber səv bu əmrinə görə cəmaatla başlayıb, cəmaatla bitirməlisən. O yerdə cəmaatla başladın, bu yerdə də cəmaatla bitirirsən. Cəmaata müxalif olmursan. Sonra Ramazandan əvvəl oruç tutmaq. Şaban ayında. Ramazandan 2-3 gün əvvəl dalba badal oruç tutub, sonra onu Ramazana birləşdirmək. Onu Peyğəmbər salsam qadağan edib. Əgər sənin adətindir birinci, dördüncü günlər oruç tutmaq, birinci, dördüncü günlər oruç tutursan, axrıncı günə düşsə də belə, adətindən deyilsə, Ramazana görə məşq edirsən və ya hansısa bir e, zayıf dəlili əsaslanaraq bunu edirsən, sə, bu sünni həzibdir. Belə şey etmək olmaz. Sonra həmsini bilməlisiniz ki, fərq var. Buludlu havada ayı görməməklə şəkk arasında fərq var. Şəkk elədiyin günü tutmamalısın. Sən şəkk edirsən ki, bu gün Ramazan daxil olub yoxsa yox Və yaxud Ramazan ayı bitib yoxsa yox O şək getdiyin günü tutmamalısın Şək şeytandan olur Amma aydın olmasa Uyudlu hava olsa Buna görə ayın görsən Görsənmə ehtimal az olsa O günü tutursan Ki birdən ola bilsin ay çıxıb E, ay çıxmayıb Yəqinləşdirməmsən ayın çıxdığını Ehtiyat üçün tutursan Peygamber sallallahu bunu ehtiyat üçün əmr edib. Ay çıxsa, həmin gün sənin üçün sünnə ovruzu salacaq. Çıxmasa da fərsl. Sən heç nə itirmirsən. Hər iki halda cavab qazanırsan. Məlif burada çox gözəl bir məsələni izah edir. Deyir ki, ola bilər ki, müəyyən bir sahəbedən hər hansı bir hökm gəlsin. O zaman baxmalısan ki, başqa sahabelər o məsələdə hansı mövqədə olub, hansı rey dəstək eləyib. Ola ki, bir sahabə əddindən artıq çox sərt olub, digər sahabələr isə yox. Və i̇zah edir, bir misal çəkir. Deyir ki, sahabəni misal gətiricəm. Abdullah ibn-i radiyallahu anhına və Abdullah ibn Abbas. Deyir, Abdullah ibn-i radiyallahu anhına Bu çox məsələlərdə çox sərt idi. Həddindən artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hər bir etdiyi əməli edərdi. Hər bir şeyi yerinə yetirərdi. Məsələn, testmaz aldığında hətta gözünün içini də yuvarlardı. Halbuki belə kö şey gəlməyib. Həddindən artıq çox diqqətli olduğuna görə belə edərdi. Və yaxud həyat yoldaşını öpdükdən sonra dəstəmaz alardı. Peygamber s.ə.v-lə nə qədər hədislər gəlib, Ayşə radiyallarını öpüb, namaz qurub və s. Dəstəmaz aldıqda həmsinin qulaqları üçün ayrı su götürərdi. Yəni, başa məhzəkdikdən sonra həzi qardaşlar da gəlib sual verir, ki, başdan qulaq üçün ayrı-ayrı su götürməliyik, yəni suyu təzələməliyik. Cevab budur ki, Peygamber s.ə.v bir, bir dəfə əlini ısladıb, həm başına, həm qulağına məstəkib. İki dəfə çəkmək həlavə şeydir. Demirik ki, bidətdir. Bunu da sahabə edib artıq. Amma Peygamber s.ə.v etməyib. O, təmiz, daha təmiz olmaq üçün bunu edib. Təyəmum aldıqda bir dəfə torpağa vurub, üzünə və əlinə çəkmək kifayətdir. Lakin İbn-i Omar r.ədələnəmə, Bir dəfə torpağa vurub üzünə, ikinci dəfə vurub əlinə çəkərdi. Bu da onun iştihadı idi. Daha dəqiq ibadəti yerinə yetirmək üçün belə edirdi. Amma Peygamber s.ə.v.dən böyle bir şey varid olmayıb. Sonra Ramazan bitdikdə əgər kimisə və yaxud bir cəmaat bayram namazını qılmayıbsa və bayram namazının vaxtı keçipsə Səhərsi gün bayram namazını qıla bilər Bu o deməkdir ki Bayram namazı üçün Məyyən vaxt Peyğəmbər s.ə.v təyin edib O vaxt bitdikdən sonra Bayram namazının Qəzasını qılmaq lazım deyil Həmən gün Səhərsi gün qılmaq isə Həmən vaxt Caizdir Həmçinin Peyğəmbər s.səlləm orucu tez açmağı və səhuru səhər yeməyini gec yeməyi bizə öyrədib bu sünnədəndir ki orucu tez açasan azan verilən kimi ya xurma ilə xurma olmadıqda su ilə səhuru isə gecikdirəsən Geciktirmək də fəcr namazına qədərdir Fəcr namazına bir 15-20 dəqiq qalmış Vaxta qədər geciktirirsən Bəziləri lab fəcr namazında yeməyə başlayır Sonra gəlib sual verirlər Yeməyi bitirdi, kitab 5 dəqiqə keçdi, 10 dəqiqə keçdi Albu bütün gecə onların ixtiyarına verilib Yarım saat tez qalxıb yiyə bilər və bu sualları verməyə bilər Amma özləri özləri üçün problem yaradırlar Sonra, bəzi dualar kitabında, zikir kitablarında iftar zamanı olan dualardan bu duaya rast gələ bilərsiniz. Allahum ələkə sunud və ələ rizqiqə əftard fətəqəbəl minnə innə qəntəsəmih oləlim. Bu rəvayət zəifdir və uydurmadır. Çünki rəvayətin sənədində Həron ibni Anlara zəifdir, bəziləri də deyək ki, yalancıdır, hədisləri rədd olunur. Ümumən, iftara biraz qalmış, istədiyin duanı edə bilərsən. Müəyyən bir duanı xüsusiləşdirib daimə etmək vacib deyil. Çünki o vaxt dua qəbul olunur. Cumbata batta dua qəbul olunur istədiyin duanı etsən Allah sənin duanı qəbul edər mübahisə düşdükdə oruzlu ikən əgər fərz oruzunu tutursunuzsa deyirsən ki mən oruz tutmuşam və ya adama baş qoşmursan sənə sataşda belə artıq əsqi söz desə ona baş qoşmursan Orucunu bitirdikdən sonra danışarıq. Amma nafilə orucu tutduqda heç nə demirsən? Demirsən ki, mən orucam. Kiriyə gəlməsin. Çünki fərz orucu hamıya məlumdur. Ki bu vaxt fərz orucu tuturlar müsəlmanlar və buna görə də oruc vaxtı mübahisə etmək istəmir. Dava etmək istəmir. Orucu bitirdikdən sonra gələrsən danışarıq tamamilə onu qabağından qaçmaq da düzgün deyil. Bunu bir neçə dəfə mən izah etmişəm. Ki, həbi, müsəlman nedir yaşamalıdır? Nedir münasibətdə olmalıdır? Allahın qarşısında müsəlman zəlil olmalıdır. Qul, səzdə etməklə, qorxmaqla və s. Müsəlman qardaşlarının yanında təbəzəkar olmalıdır. Lakin kafirlərin, müşriklərin, fasiklərin İslam'a alçaq gözlə baxanların yanında isə qürürlü olmalıdır. Mərdə olmalıdır. Onlara göstərməlidir ki, mən Allah yanında səndən rüstünəm. Allah məni ona hekayət etdiyim üçün səndən daha çox sevir. Səninlə isə Heyvan arasında heç bir fərq yoxdur O da yeyir, içir, yatır Sən də yeyib içib yatırsan Allah s.ə. quranda onlara misal çəkir Deyir, onlar heyvan kimidir Heyvandan da pistilər Çünki Allahı umudu bular. Yalnız onların arasında olan elm sahibləri biraz az fərqlənir Onlar heyvan kimi deyirlər Onlar öz ağılını istifadə edir Bəziləri xeyrxar işlərdə, bəziləri də fəsad törək, törətməkdə. Amma ağılını tam istifadə etməyən, ağılsız fikirləşmədən, neysə edən heyvanla onun arasında hiçbir fərb yoxdur. Bunu Quran-ı Kerimdə Allah s.ə.vələ çox gözəl izah edir. Sonra bəyək dedim ki, səfərdəyikən orucu pozmaq olar. Sonra o qəzanı tutmaq olar Həmsinin Muharibədə olduqda da Oruc tutmamaq olar Sonraki günlərdə qəzasını tutarsın Peygamber s.ə.v Hansı müharibədə olubsa O müharibədə orucu əmr edib ki sahabələr açsın Oruc tutmasınlar Sonraki günlərdə Onun qəzasını tutsunlar Və İki müharibədə Oruc vaxtına düşüb Bədir Məkkənin fətihi Hər ikisində də Peyğəmbər S.ə.ləm Sahabələrə əmr edib ki Orucu tutmasınlar Və həmçinin indi Əskərliyə olan qardaşlar Əgər onlar üçün çətindir Ora bura qaçır Posta göndərilər Çətinliklərlə üzləşirlərsə Ebi yox Əskərliyi çəkib bitirdikdən sonra Həmən tutmadığı orucun qazasını tutar Amma bəzilərdə ilə fikirləşir ki Rüxüsət verilibsə İstənilən halda orucu tutmayın Bəs, Yerlər müxtəlifdir Bir-birindən fərqlənir Kimisinin əskərliyi çətindirsə Kimisininki asan ola bilər Həl bir şəraiti ola bilər Namaz bulmaq üçün də oruc tutmaq üçün də Həmən şəhəs Allahdan qorxub namazını da qumalıdır, orucunu da etməlidir Sonra orucu pozmaq üçün Yəni səfər üçün Heç bir məsafə təyin olunmayıb Məhdudlaşdırılmayıb Yəni Peyğəmbər s.a.v. deməyib ki 20 km o yana orucu poza bilərsən Harakı səfər deyilir El arasında, hər əki səhər səhəlir Ora getdikdə orucunu poza bilərsən Tutmaya bilərsən Sonra Bu suallar da tez-tez olunur Qardaşlar tərəfindən Axşam niyyət edirsən ki Səhər durub oruç tutacam Ramazanın fərz orucunu Səhər uyandıqda görürsən ki Qüsletməyə məzbursan Cənabat halındasan Və fikirləşir sən ki, bəziləri fikirləşir ki, artıq oruz tutmaq lazım deyil. Sənada talında olmaqın, qüsur etməyin, oruca heç bir dəxli yoxdur. Oruc tamam başqa şeydir, bu tamam başqa şey. Orucunu tutur, namaz qılmaq üçün isə bəli, qüsur etməlidir. Çünki namaz yalnız paç insandan qabulu olunur. Oruc, zikir və s. bunlar Cənabət alanda da qəbul olunur Dəstəmansız aldada Vacib deyil dəstəməzə basan Güçlü desən Dəstəmansız qüsusuz zikir deyilə bilərsən Orucu tuta bilərsən, zəkat verə bilərsən Sədəqə də verə bilərsən Və s. növlərini edə bilərsən Sonra bayaq dedim ki Həyat yollaşını öpmək Orucu pozmur Məkən qardaşlar, Allah onlara idarə et versin, oruc başlandıqda evdən çıxıb gedir, başqa yörlərdə qalır, birdən həyat yoldaşıma baxaram, toxunaram və bəzilərdə əksinə, həyat yoldaşına aparıb qoyur, atası bir aylıq, birdən baxaram, toxunaram, orucun pozlar. Amma ta, ta orucu pozan bir amil, Baş verməyince oruç pozulmur. İstənilən şeyi edebilər. Orucu pozmanın öz... Orucu pozan şeyler var. O pozan şeylerden birini etmesin, oruç pozulmur. Hayat yoldaşını aparıp atası evine görür. Ama metroda, bayirda, kütsədə, gündə neçəsini görür. Yani Neçəsində də bəlkə baxır. <gülüyor> Həmsinin əgər oruc vaxtı bilmədən yeyib içərsinizsə, həmsinin cinsələqədə olarsınızsa, bu sizin orucunuzu pozmaz. Bilmədiyiniz şeyə görə Allah sizi bağışlayır. Hətta bir rəvaatda gəlib ki, bilməyib yeyib içərsinizsə, bilin ki, Allahdır sizi Yedirdib, içirdən. Yəni Allahın qədəri ilə səni yeyib içmişsən. Öz ixtiyarınla yox. Öz ixtiyarınla, öz istəyinlə bunu etsəydin, orucun pozulardır. Sonra orucu pozduqda əgər yemək, içmək və s. bütün pozan şeylərlə orucu pozarsan səhə yalnız bir gün qəzasını tutursan qəsdən bilə-bilə pozarsansa tövbə də etməlisən yeganə bir şeydir ki cinsi alaqa onunla uğrucu pozarsansa əvvəla tövbə edirsən ikincisi, həmən günün qəzasını tutursan üçüncüsü də bundan nələbə? bir gün qəza tutmaqda nələbə? kəffarə də ödəməlisən kəffarə də üç şeydən biridir qul azad etmək Bu dəqiqə 60 gün oruz bal-badal tutmaq. Bunu da heç kəs buna tabləti çatmaz, mən əminəm. Və yerdə qalır 60 kasıbı yedizdirmək. Deməli, bunu edən bir, bir gün qəzanı tutmalı və 60 kasıbı yedizdirməlidir ki, Allah onun günahını bağışlasın. Sonra dişləri misvaqla təmizləmək. Və ya diş pastası ilə təmizləmək caizdir. Sürmə çəkmək bu da caizdir. Dan aldırmaq məsələsi ihtilaflı məsələdir. Hər iki tərəf çox güvətli dəlillər yatırır. Hər ikisi də Buxari və Pozur deyənlər də, pozmu deyənlər də. Və son nəticə budur ki, ehtiyat üçün aldırma Ehtiyat çözüm qan aldırma. Bununla da o ixtilafdan çıx. Sonra müəllif sünnə əlaqə oruclar barəsində dənaşır. Deyir ki, Peyğəmbər səhəllərin bir ay çamil yalnız Ramazan ayına oruc tutardı. Başqa aylarda bir ay tam heç vaxt oruc tutmazdı. Hemşinin 1. 4. gün Her ayın 13, 14, 15'i Eyyem-ül Bid Değiliyor buna Hemşinin Meharam ayının 9'u 10'u veya 10'u 11'i Aşure günü Oruç tutardı Ve <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Gelmeyip ki Recep ayında Oruç tutsun Bu sonradan günə əlavə olunan bir şeydir. Azəb ayında müxtəlif cür savabla hədislər rəvayət olunur. <coughs> Həmçinin şəvvəl ayının 6 günü. Bəzi qardaşlar elə başa düşür ki, 30 gün Ramazan və 6 gün şəvvəl tutmaq bir il oruz tutmuş kimi sən. Elə bil, bir il oruç tutmuşsan. Bir il oruç tutmuşsan yox. Bir ilin orucu qədər savab qazanırsan. Çünki hər bir gün hər bir günün savabı 10 savaba bərabərdir. 36 günün savabı 360-a bərabərdir. Amma bu, o demək deyil ki, bütün ili oruç tutmuşsan. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bütün ili oruç tutmaq qadağan edib. Sahabilərdən biri deyir ki, ya Rasulullah, mən Oruz tutmaq istəyirən Əvvəl birinci, dördüncü gün sonra hər ayın üç gününü Axırda deyir ki Bir gündən bir Davud aleyhsələmin oruzu, oruzu kimi Oruz tut Və deyirən əfzəl budur Bundan oyana yana Əfzəl oruz yoxdur Hər gün heç kəs oruz tuta bilməsin Heç kəs Rəvayət gəlib ki Aşura gününün orucunu tutmaq sünnədir. Lakin müəyyən müşkül məsələlər var. İbn-i gətirir, sonra da onlara cavab verir. Birincisi budur ki, İbn-i Abbas radiyallahu anhına deyir ki, Peygamber s.a.v. əəəə e, Rabiyyəl -əvvəl, Rabi əvvəl ayında Mədnəyə gəldi və başqa rəvəyətə də deri ki, Mədnəyə gəldikdə Yahudilərin Aşura gününün oruç tuttuğunu görüb dedi ki, biz Musa aleyhissalama sizdən də yaxınıq və o günü onlar da, Müsləlmanlar da oruç tutdular. Əgər Rabiyyəl əvvəl gəlibsə, Rabiyyəl əvvəl ayı ilə Məhərrəm arasında nə qədər vaxt var? Bu revayətlərin zahiri mənası ziddiyət təşkilidir. Lakin, İbn-i Qeydun deyir ki, onun cavabı bələdir. Peygamber sələləm Medinəyə Rabiyyəl əvvəl ayında gəlib. Rabiyyəl əvvəl ayının 12-si. Lakin, gələn kimi məhəl, Yahuduların oruç tutduğunu görüb, Qəlib Məqənədə yaşayıb və Yahuduların oruç tutduğunu gördükdə deyib ki, biz də musalə salamaya sizdən yaxanıq və biz bu gün oruç tutacağıq. Bu üç ayını danışan adam fərqi nədir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir neçə ay bundan əvvəl gəlib. Deyəcək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi gəldikdən sonra Yahuduları gördü və belə dedi. Lanə, belə prezident yoxdur. Bilən başa düşür ki, Peyğəmbərə sallam gələn günü Yahudiləri gördü və belə dedi. Gəldikdən sonra, sonra da bir neçə ay sonraya da deyilir. Üçüncüsü, Ayşə rəziyallahu anha da, Buhari, Müslim hədis ki ki, Məccə əhline müşrikləri də o günü oruz tutardı. Və burada problem ondan ibarətdir ki, ravi deyir ki, Peygamber s.ə.v yahudilərə belə dedi, ki siz tutursunuz, biz müsələyəsələmə sizdən də yaxınıq. Biz daha layıq bu oruzu tutmağa. Və çıxır ki, Peygamber s.ə.v Əvvəlcə bu oruz baharəsində bilmirdi. Lakin Bukhari Müslümdə də rəvayət var ki, Məkkədə müşriklər tuturdu. Deməli, Peyğəmbər s.a.v bu baharədə xəbəri var idi. Bəs, nəyə görə belə dedi? Məkkə müşrikləri başq başqa məqsədlə tuturdu. Musa a.s.a görə tutmurdular. Yahudilər ona görə tuturdular ki, Musa a.s.a.v Allah s.a.v o gün Fironun əzabından qurtarıb. Amma Mək Məkkə müşrikləri tam başqa məqsədlə tuturdular. Musa aleyhissalama görə yox, onlar Musa aleyhissalamın dinini qəbul etmirdilər. Və bu da bu cür izah olunur. İzah olunur ki, Məkkədə müşriklərin aşura günün onu, oruç tutduqlarını Peyğəmbər s.ə.v. bilirdi. Amma onlara özlərini, özünü onlara oxşatmaq istəmirdi. Peyğəmbər s.ə.v. çox vaxt özünü kitab əhlinə oxşadırdı qibla Qudsə qaraf qılırdı. Sonra Allah Subhanahu taala dəyişirdi etdi məscidə tərəf. Qarşıdakıların hamısının, Fəqidlər kimi. Musa aleyhissalamun dinində olduğuna görə. Və onların dinində, onların dinində bizim dinimizə zidd bir şey yox idisə, peyğəmbər sallallahu onu götürərdi. Qibla Qorus və s. kimi Zid bir şey var idi isə onu rədd edərdi. Və əlimlər də bir qayda kimi qayda olaraq deyirlər ki, kitab əhlindən gələn rəvayətlər üç qismə bölünür. Birincisi, o rəvayətlər ki, Quran və müətəbər hədislərə ziddir. Həmən rəvayətlər rədd olunur. İkincisi, Quran və sünnəyə, müətəbər hədislərə uyğun olan rəvayətlər, müvafiq olan rəvayətlər onlar qəbul olunur. Və üçüncü nə müvafiq deyil, nə də zid deyil. Allah bilir həqiqətini. Həmən üçüncü növ rəvayəti danışıb, lakin təsdiq etməmək, rədd etməmək məqsədi ilə Peyğəmbər səhələm danışmayı, müsəlmanlara icazə verib. Təsdiq etmirsən və inkar etmirsən. Bu üçüncü qism rəvayətdir ki, nə təsdiq etmirsən, nə də inkar etmirsən. Və bu rəvayətlər nə Qurani-Kərimə hüsnəyə müvafiqdir, nə də Qurani-Kərimlə hüsnəyə zidddir. Bu barədə Peyğəmbər əsasıyla deyir ki, "Və hadisu an bani İsrailə və İsrail oğullarından danışın. Heç nə olmaz. Heç bir günah olmaz. Nəyi danışın? Onların təhrif etdiyi Quran və sünnəyə zidd, zidd olan bir şey danışmaq olar. Xeyr, Peygamber s.a.v. bunu qəst etmirdi. Peygamber s.a.v. bu qismi qəst edirdi ki Danışın, heçsin olmaz Yəni Allah bilir həqiqətini Bu şeylər onların kitabında olub Yoxsa sonradan uydurulur Sonra yenə Buxarı Müslümdə Rəvayət gəlib Əşşəs ibn Qeys Rədəlanımadan Abdullah ibn Məsud Rədəlanı deyir ki Ona sual qərdilir ki Bəs, Bugün aşura günüdür Oruc tutmayaq Allah ibn-i Məsud rədələni -e deyir ki Peygamber s.v. bu orucu Ramazanın orucu Fərz olunana qədər tuturdu Sonra isə tərk olundu Tərk etdi Və Yenə bu məsələ də problemdir Məsələni başa düşməyənlər üçün Deyirlər ki, aşırı orucunu tutursunuz Deyirsiniz ki, sünnədir Bəs Buxar-ı hadis gəlir, Abdullah ibn-i Mesud belə deyir, anh. ona nə deyirsiniz? Onun cavabı belədir ki, onun vacibliyi tərk olundu, müstəhəbliy isə qaldı. Fərz orucu, Ramazan orucu. Fərz buyrulana qədər onu vacib kimi tuturdular. Asırı orucunu, sahabələr vacib kimi tuturdular. Ramazan olurdu, fəhz buyurulduqdan sonra onun yalnız vacibliyi məhz olundu. Müstəhəbliy isə qaldı. Çünki ondan sonra sahabələr də fəqəmbər salsadan da o günü oruç tutub. O günü oruç tutub. Və fikir verin. Rəvayət gəlib ki, gələn ilə sağ qalsam 9-u və 10 oruç tutacağım. Lakin sağ qalmam. Bu dəyildir ki, 10-cu hidrətin 10-cu ilində fikir bəmin Hidrətin 2-ci ilində fəhz buyurulub Ramazan orucu Hidrətin 10-cu ilində artıq Peyğəmbər s.ə.v o orucu tuturdu Dəliyildir ki, bunu Tutmaq sünnədir Və rəvayətlər də gəlib ki Sahabəyədən bəziləri heç tutmayıb Göstərmək üçün ki, bu oruc Vəcib oruculardan deyil Sonra yenə Basfədələmədən rəvayət gəlir Deyir ki Yahudilərə müxalif olun Aşura günü oruç tutun. Ondan evvel və ondan sonra oruç tutun. Yahudilər yalnız ayın onunu, mehərəm ayının onunu oruç tutur. Aşura günü. Ləki müsəlmanlar onlara müxalif olmak üçün, yəni daha doğrusu, onlardan da əfzəl olmak üçün 9-u, 10-u ya da 10-u, 11-i oruç tuturlar. Sonra həftənin istenilən gününü oruz tuta bilərsiniz. Sünnə əlavə oruz. Yalnız cümə gününü xüsusiləşdirməmək şərtilə və bir də 6-cı günü xüsusiləşdirməmək şərtilə tuta bilərsiniz. Yəni cümə gününü ayrıca tək tutmaqı Peyğəmbər Səhələm qadağan edib. Ya 4-cü, 5-ci ya da 5-ci, 6-cı gün tutursunuz. Həmsinin 6-cı gününü tək oruç tutmuş nəvə Peyğəmbər sallallahu qadağan edir. Ya 5-ci, 6-cı ya da 6-cı bazar günü oruc tutursunuz. Həmsəninin yeri düşmüşsən, Cünə gününün gecəsini də Qiyam Ləil üçün xüsuslaşdırmayılıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və qadağan edib. Farz orucularında niyyət Axşamdan olmalıdır. Banyeri sökülməmişdən əvvəl. Amma sünnə orucunu sonradan da niyyət edə bilərsən. Yuxudan ayağını sağan, artıq saat 12-dir, yeməmisən, içməmisən. Birdən niyyət edirsən ki, bu gün oruç tutum. Onsuz da yeməmişəm, içməmişəm. Və oruç tutursan, sünnə orucunda bu caizdir. Amma fərz orucunda belə etsən oruc batildir. Rasulullah sallallahu aleyhi və gün zövcələrindən birinin evinə gəlir, deyir ki, yəməyə nə var? Zövcəsi deyir, heç nə? Deyir, anda mən oruç tuturam. Fikir verir, yəməy olsaydın, yoxdur, deyir, oruç tuturam. Və də sünnə orucu olur. Farz orucu yok. Allah! Sonra müəllif etikaf arasında danışır. Etikaf... Üftilaflı məsələdir. Bazı alimlər deyir ki, bütün məsidlərdə etikaf etməyələr, bazı yalnız üç məsidlərdə etikaf etməyələr. Məkkə, Mədənə və üç. Hər rəy əsaslanır dəlillərə, lakin Allah s.ə.q. ümumən deyil, məsidlərdə de etikaf etməyələr. Kimisi onu izah üç məsidlə, kimisi bütün məsidlərlə. O məhsiddə ki, etikaf etmək alimlər tərəfindən icazə verilmir və məhsiddə etikaf etmək o məhsiddə ki, etikaf etmək icazə verilmir alimlər tərəfindən və yaxud övlət tərəfindən o məhsiddə etikaf etmək lazımdır çünki etikaf etməyin əsus bazı dəyir, sunmadır və sunmaya görə fəsad haramdır sunmaya görə fəsad görətmək haramdır gəlməsən məsələn Bir məhsrə, məhsrədə amin demirlər. Amin demirlər. Səndə demə. Amin demə sünnəli. Sünnəli təşəkəmə ilə kesinə etirmirsen. Sünnəli yerinə yetirmək ilə fəsatdır edəcəyəsəni. Məhsrədədəm, tanışırdı ki, gələdə bir şəhərə, ya Hindistan əvəd, ya Pakistan əvəd, arasın. Və gəlib bir məhsədə, bu məhsədə də məzləyələrinin hamısı qatı hənafın azərində olanlarıdır. Və görüb ləyə ki, bunun saqqalı. da biraz ağ ah, saqqal var, yaşlı adamdır, qəşən güləməsi. Kürlərsən keç, nisən imamdır. Kürlərdən imam qurdum. Kürlərdən Amin qurdum. Kürlərdən imam qurdum. Həmin görəm, nə xoruz sözdir ki, bəndə bir də gördüm, axıdan kimsə yaxan başqı yoturdum qarşısından, attı bayraq. Həh, həh, həh. Bələ imam, mələzəm deyil. Həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, əlhamdülillə, <Gülüyor> aðvəllər ək falqarda, özün falqarda, məsliqə gələl Halbı ki, yerin özünün qeymi var O qeymiyən məsliqə gələləl Ümünün səyəməliyə, rəhməhələləhə sual edilər ki Gəzləri, əlhələl, sünnədən sərməl Sünnədir, yoxsa yox? Dədi ki, hər yerin öz geyimi var. O geyim onlar üçün sünnədir. Dəlil gətirdi. Allah Subhanət Aleyhə Quran kəlində deyir xuzu zinədəkum indəkullə məscidin. Məscidə getdikdə öz zinətinizi geyinin. Burada bizim zinət nə hesab olunur? Bizim geyindiyimiz. O axbaltayı geyinsən sənin eyni alər. Zinət hesab olunur. Buranın gözəl geyimi var, o geyimi geyinin gəlin. Kardaş danışır, veir ki, Rəsiyada 40-45 dərəcə maruzda o ax geyimdən gəz gəzənlər var. əsas Hələ <gülüyor> fikirləşir, ləqibu, sünnədir. <gülüyor> Düzgün başa düşməmək gətirib bu cür şeylərə, bu cür fəsada çıxarır. Sonra Rasulullah s.v. Etikaf etdikdə oruclu olardı. Bu dəlildir ki, Oruc tutmadan etikaf eləmək olmaz Etikaf edən oruclu olmaq Və Peygamber s.a.v etikafı 10 gün edərdi Bundan artıq etməzdi 10 günü də əvvəl-əvvəl Ayın əvvəlində, sonra ortasında Sonra axırında edərdi Əvvəlki illər Qədir gecəsini tapmaq üçün Sonra Allah ona bəyan etdi ki Qədir gecələrə son 10 gündədir Axır 10 gündə və ahir 10 günləri ehtikaf etməyi, Qadr Gəzəsini o günlərdə axtarmağı tövsiyə etdi və ölümünə yaxın Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm 20 gün ehtikaf etdi və hər dəfə Quranı nə qədər oxuyurdursa ölümünə yaxın olan il iki dəfə artıq oxudu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bilirdi ki, artıq ömrünün sonudur Biraz da artıq Səval qazanmaq üçün bunu edirdi Amma biz Nə bilirik ki bizim ömrümüzün sonuna nə vaxt İndi yatırıq ki Hələ vaxt var Quranda oxuyaraq, Quranda öyrənəri Namaz da qılaraq və səyirə və səyirə Amma o ölüm anı gələndə artıq Gec olacaq Onda istəyəcəksən ki yenidən bu dünyaya qaydasan Artıq gec olacaq Qayda bilməcəksən Allah bizim hamımıza künə olsun Amin Bizi ibadət edib, Ona itaat edənlərdən ərdən ərsim. Allah. Sümhənək Allahümə və bi hamdək, əssədə və nəvləhə illəhəni, əstəqfuruqa ləqətəb